Divendres, 8 de maig, benvinguts al Perfil lliures. Els divendres, entre un quart de vuit i les 8 de la tarda, aproximadament, un espai radiofònic on parlem de diferents activitats socials lúdiques, culturals i festives per al cap de setmana i el temps lliure i d'associacions i grups i músics de la comarca. Tot això aquí a Ràdio Vilafant, la ràdio de l'Alt Empordà Aquest divendres, el programa Perfil Llibres a banda dels continguts habituals del nostre programa a les entrevistes setmanals, al local del nostre patrocinador al restaurant Bar Musical Àgora tindrem com a convidada a l'Eva Mas, ballarina i mestre de dansa i altres disciplines artístiques que dirigeix el Centre Estudi Arts de Figueres Ens parlarà dels seus projectes imminents per aquest estil. I també la música dels grups empordanesos 13 dies i Rot House. A més repasarem alguns dels detalls de l’agenda del cap de setmana a la comarca i finalment, en Sidesby, company d’esports del programa Pilota Palivivota, ens explicarrà alguns detalls del que ens espera esportivament parlant al cap de setmana. Per començar, musicalment parlant, el programa... La música d'Antoni Bernal al baix, Benito Montenegro a la bateria i Cristóbal Camacho i Víctor Manuel Muñoz, guitarres i veus. Que, per cert, aquest dissabte actuaran a l'Àgora Restaurant Bar, al carrer Progrés de Figueres. Que qui són? Ells s'anomenen Roadhouse. I aquesta cançó que escoltem per començar el programa es titula Gold in the Ceiling. Benvingudes, benvinguts.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 Un repàs a diferents activitats pel cap de setmana i pel temps lliure. Al Perfil Lliures, anem al teatre! Parlem de teatre per aquest cap de setmana, concretament per avui, divendres 8 de maig a les 9 del vespre, el Figueres Escena presenta a la sala del Teatre a la CATE Monòlegs Científics de Big Bang Theory hi ha vida en els exoplanetes, com lluitar contra un tumor? Per què voldria un físic de partícules col·lisionar 100.000 milions de protons? The Big Van Theory, la teoria del furgonetón. És un grup de científics investigadors de dia, monologuistes de nit de diferents camps. Física, bioquímica, matemàtiques... A través del gènere teatral del monòleg, aquests científics pugen a l'escenari per divulgar de forma entretinguda i divertida diversos temes i fenòmens de la ciència un espectacle per aprendre i difractar-se de riure Per demà dissabte, 9 de maig quilòmetres a les nit golfes de la Cate Work Progress de Meritxell i Janès Comences a caminar i no saps quants quilòmetres arribaràs a fer. No saps cap a on aniràs, ni on acabaràs, ni quan et trobaràs al final. Aquesta és la història de quatre camins que en un punt s'uneixen i creen riures, plors, fe, il·lusions, desesperació, oportunitats, decepcions, lluites, penes, alegries... Però, per sobre de tot, amor. Molt d'amor. En ple procés de creació el compte Quilòmetres de Quilòmetres s'inicia i podeu ser testimonis de les seves primeres passes, ja ho sabeu. Demà dixepte, 9 de maig, Quilòmetres, nit golfes de la CATE a les 23 hores. I més teatre per diumenge, 10 de maig a les 6 de la tarda a la mateixa CATE. La companyia El Mirall presenta Parole Parole de Josep Alum. Fer un creuer representa el somni de molta gent, per alguns el somni de tota una vida. Un somni que la norma i variada oferta actual ha popularitzat i posat a l'abast de les rentes més humils. Els personatges del nostre muntatge coincideixen durant una setmana a bord d'un vaixell que navega per la Mediterrània. Una setmana que resultarà, sens dubte, i inoblidable. Almenys per ells. Doncs ja ho sabeu. Teatre, diumenge 10 de maig, 6 de la tarda, a la CATE... Compañe Almirall, parole, parole Música i creacions de bandes de casa nostra, entre Roses i Barcelona, Mario Escudero a la bateria, Jonah Ruiz al baix, David Montenegro i Alex Pérez a les guitarras i la veu d'Arlet Cruz són els 13 dies, i això s'anomena Aprendir a sobrevivir Si hay algo que he aprendido és es que no vale la pena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 False sadness de that el tiempo marchito flores if you see this is no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 Ràdio Vilafant El divendres és el millor dia de la setmana Per fi lliures Aquest divendres al programa Perfil Llibre, a banda dels continguts habituals, com hem dit al principi del programa, a les entrevistes setmanals, al local del nostre patrocinador, el restaurant Bar Musical Agora, Tenim com a convidada l'Eva Mas, ballarina i mestra de dansa i altres disciplines artístiques que, per cert, dirigeix el Centre Estudit d'Arts de Figueres. Bona tarda, benvinguda. Bona tarda, Rafael. Al llarg dels propers minuts parlem dels teus projectes que podíem anomenar com més imminents immediats per aquest estiu però fins i tot per aquest cap de setmana. Però, abans de tot, qui és l'Eva Mas? Vinga, una miqueta de currículum per situar-nos. Bueno, jo, en realitat, vaig començar amb, amb l'emprenentatge de la dansa, el teatre i la música de ben petita, ja quan tenia quatre anyets. Aleshores, sempre m'he dedicat a aprendre aquestes arts, també la pintura, la investigació de lo que és el ser humà, també, eh, sempre relacionat amb l'art, i jo crec que sóc una persona, que entén la, el ser humà d'una manera holística i que he tingut la gran sort de donar-me en compte que les tècniques artístiques ens ajuden a sentir-nos millor, a relacionar-nos d'una manera més sana i ens donen eines per superar els problemes. A banda de la teva formació, també tens experiència internacional. Fins i tot en un moment donat d'una conversa que vam tenir em sí. vas comentar que vas estar fins i tot treballant al Japó. Sí, bueno, vaig entrar en una companyia de dansa de flamenc que hi ha a Mieken. Uh -huh. És un, una gran empresa que que, bueno, que contracta cada any pues, ballarins, actors, músics i um, bueno, per els emporten cap allà, cap al Japó, per fer un espècter, sí. I si parlem directament d'Estudii d'Arts Figueres, quant de temps fa que vas posar en marxa aquest projecte? En realitat, l'estudi d'Arts com a estudi funcionat des del 2006 a, a Barcelona. El que passa que després vaig, vaig invertir en una masia, la vaig reformar i vaig passar el meu estudi allà. Ja. Aquí a l'Alt Empordà? A la, sí, a, a la zona de A l'Alt uh -huh. um, jo no soc escola, sóc un estudi artístic. Jo funciono doncs, com feia a l'antigua Grècia, que és el, el mestre que ensenya a l'alumne, i de fet això també ho fan a Índia, encara, al Japó també, el que són els senseis o els gurús. Aleshores um, ara farà pues, qüestionador un anyet i poc més C que estic hi al carrer Fossos davant de, del Col·legi de la Salle. Diferència entre el que acabes de, de dir i, i escola o sigui. A veure, però qui quina diferència hi ha per nosaltres i si aquells que no estem iniciats en el tema? Bueno. A veure, jo, per exemple, m'adapto a l'alumne. Si l'alumne... Vaig voler una dona de 50 anys vol començar a aprendre dansa clàssica i jo no tinc grup, doncs pues és igual. Jo obro el grup igualment i si em diu, per exemple, bueno, és que jo només tinc lliure de 3 a 4 a la tarda, uh -huh. doncs uh, jo quedo amb ella i sí, obro el grup. Són classes personals, vull dir adaptades personalment a cada individu o, bueno, o en grups? Una, sol, una sí. miqueta de tot. Bueno, després es sol formar grup. Uh, sempre mira, una vegada l'has començat doncs la gent es va animant, s'ho diuen uh -huh. i aleshores els grups però la finalitat o sigui, per exemple, a mi em ve algú i em diu, jo vull aprendre a dansar jazz i jo en els moments doncs igual no tinc grup de, de jazz doncs obriré igual uh -huh. saps? Uh, doncs parlem dels teus projectes uh. imminents uh, per exemple, per aquest cap de setmana uh, pel dissabte 9 de maig sí. i, i, i també 30 de maig o sigui, mm. intensiu, fantasia oriental mm. Mm. a veure, ens expliques? Bueno, aquest intensiu està dirigit a coreografiar amb el que és l'element a l'estic amb bales d'icis amb estics per fer foc amb banos japonesos li dic fantasia oriental perquè clar no és una que fem aquí a Occident d'una manera regular mm -hmm. es tracta de ballar fer coreografia pues, amb aquests elements que són di diferents Eh, qu Quantes hores al dia seran? O sigui, són dos dissabtes. Dos dos dissabtes. 30 de dissabtes. Suposo que també és dissabte? O... Sí, sí, també. De 10 a 1 i mitja del matí. I, però no, no necessàriament si has de fer els dos, eh? Pots fer mm -hmm. un i ja està. Experiència dintre d'aquest àmbit? No, no, no cal. No cal. Um, en el cas que hi hagi gent que tingui més nivell que un altre, pues jo, o sigui, jo el que faig és eh, proposo una coreografia Ensenyo a treballar amb l'element i cada u doncs, es va fent segons la, la seva experiència per als que no en saben res o doncs, serà una manera diniciar se amb algú nou i diferent que els ajudarà a sentir-se bé i pels que ja saben algú de Twinning que de fet això és, és el nom tècnic que rep està aquesta, aquesta manera de fer i de jugar amb els elements pues doncs, bueno, aprendran a tindran més experiència i agafaran idees perquè després poden fer servir doncs, per les seves presentacions o les seves ensenyances etc. I també el 16 de maig i 6 de juny intensiu d'introducció al katak, no sé si ho dic bé, sí, dansa sí, dic del norte bé. de la Índia. Sí, això és molt interessant el katak és la base del flamenc de fet, és una dansa ancestral la base del flamenc? Sí Sí, sí, el katak és una dansa que es balla des de bueno, principis dels, dels temps a Índia, al nord d'Índia, uh -huh. i es balla amb senques, cabells a cada turmell, uh, hi ha una part que és d'interpretació actural, altra de tècnica de girs i altra, altra és de um, dansa lliure, i té, de fet utilitzen compassos semblants als dels flamencs, uh -huh. els espalos del flamenc, i també, o sigui, és una dansa que té una manera molt natural de treballar i és comú tant a la part hinduista com la part musulmana. És a dir, és, com que està a la frontera, mm. doncs, de fet també és una dansa que, que es balla des de l'estil sofí, és a dir, és, es diu sagrada perquè realment el que fas és connectar amb el teu interior i tenen des del principi has de tenir molt en compte l'espiritualitat treballes amb els gestos de les mans, els ulls i del cos a través del que se'n diuen els mudres mm -hmm. i per lo tant també és curatiu tu passes bé, et poses en forma, és molt visual i molt agradable a davallar i a més és eh, Tiene raíces españoles, la veritat és que sí. Um, I també estàs preparant ja el que és l'estiu, dansa e interpretació mm. actural, mm. cant, eh, mm. interpretació actoral. o sigui... Sí, per... però això és el segon eh, intensiu que dono d'arts escèniques de l'estiu. Uh -huh. vale? La meva proposta aquest any és fer un grup de teatre musical i un altre d'arts escèniques, és un laboratori. Durant aquest laboratori, els joves i també els adults que vulguin, o, i s'ha dirigit a nens, joves i adults. Segons la quantitat de gent que tingui, faré uns horaris o faré uns altres. I això és purament un laboratori artístic, on la gent podrà treballar la seva veu, treballar el seu cos a través del moviment i les seves emocions de cara a la interpretació actoral. I dono eines a través de jocs. Um, i jocs en grup i individuals, també. I això serà del de l 1 al 14, 14 i del 15 al 27. Sí, o sigui, um, hi ha, per hi ha aquest... dos quincenes sí. farem, dues setmanes al principi de juliol, dues setmanes al final de juliol i ho repartiré segons la quantitat de gent que s'apunti. Intensivo de teatre musical. Mm. Sí, teatre musical. O sigui, vaig a muntar gris o <laughs> crossline o, o el de jazz o... Chicago mm, um, a banda de la teva pàgina web tens mm. un... bé, tens a les xarxes socials com mm. concretament al Facebook mm. i tal uh, hi ha fotos, o, o fins i tot a la teva pàgina web mm. um, una dada que m'ha semblat curiosa no sé si... Mm. bé, bueno, potser si sí que és normal és que es veuen noies però nois no tant què passa? No veuen nois? No sé, no, m'ho ha semblat, eh? Què passa? No, que bé, uh, tinc molts amics nois, com es segueixen. Sí? Sí, molts. Doncs sí. serà que les fotos queden millor les, les dones? No, perquè sí. hi ha certa... Tinc, tinc alumnes sí, nois, nois, tinc, tinc forces potser nois. Potser són més reticents a aquest no, tipus no, d'art o de ball, no? No, tinc, ah, tinc forces alumnes nois. Sí de, fe, de fet, sí, de fet, per exemple, tinc alumnes nois que fan d'anys oriental amb mi, cosa que amb altres escoles o centres o estudis, és més complicat, jo en tinc. Sí, tinc mestres a escola que venen a que els dono jo eines també per moure's amb els adolescents i els homes tenen una actitud molt coherent i molt, molt maca Si sí, m'agrada molt els homes com, com a alumne. A veus? Doncs jo, jo tinc un... Mm -hmm. un treball pendent amb el tema de l'ansana, no, pues, no, no, no, en no ens avenim, no, no pues, per tant també imparteixes classes ah. de tango i d'acer. Fet... Ah, també eh, tractes sí. temes de el que s'anomenaria, sí. no sé si correctament com a balls de saló i tal o no, això. Bueno, que... vaig fer tango, vaig fer també eh, vals i vaig fer cha-cha-cha però amb el que més m'he especialitzat més és amb el tango. I vaig estar treballant a un dama, també, fent tango i tantra. Tango sí. i, tantra. i tantra? sí. Ostres, quines barreges, no? Per, sobretot per aquells que no tenim... Bé, no estem dintre del món uh -huh. de, de, de la dansa ni, uh -huh. ni res semblant o, sí. o paral·lel, eh? No? Uh -huh. Veus quines coses? Sí. Doncs, eh, Emma Mas, gràcies per haver vingut aquí als temps de, de xarrada o d'entrevista del programa Per fill Si vols, afegir alguna cosa més abans de tancar aquest parèntesi d'entrevista del programa? Bé, bueno, que el, el meu centre, el meu estudi, està obert a oh, estudiar oh, al oh, carrer oh, Fossos 38, la de Figueres, la Salle, sí. I I, i tens algun telèfon de contacte? Sí. O... sí? Doncs si ho vols donar... Vale. Sí, És el 972-988791 o també em podeu trucar al 629-734-437 i naturalment també com hem parlat poden trobar a través de les xarxes socials sí. Studidars, sí, per aquest nom. Bueno, com a pàgina sí, en trobareu com a pàgina com la Studidars Figueres mm -hmm. i uh, a mi personalment en trobareu un c o j h e v, -V a o eva más també. I em veureu allà ballant. <ríe> doncs molt bé, Emma massa ballarina i mestra de dansa i altres disciplines artístiques, no sé si la presentació i el comiat, sí? sí. Anireu per aquí? Sí, també pinto, pinto vida. De fet, és una de les... Sí, ara, per exemple, tinc un encàrrec per fer una llàmpara des de Barcelona fa molts anys, que pinto vaig estudiar belles Beges Arts, també a la universitat. Tot molt complet, no?, tot del món de les arts. <ríe> sí, és que està molt relacionat. I tant. És que hi ha una, una connexió, eh?, a nivell energètic. Nosaltres som so. Som so i cada so té una vibració un color i això té a veure amb una emoció amb una part del nostre cos i també amb un pensament i nosaltres a través de l'art podem regular totes aquestes emocions i està millor una de les coses que jo faig uh -huh. és com de, és faig de coach ajudo la gent a través del moviment de la veu i d'exercicis de, doncs, a estar més, més tranquils molt bé, doncs, eh, veus, ja ho sabem més de la Eva Mas i de l'estudiars de Figueres. Doncs, el que deiem, gràcies per el teu temps aquí al programa Perfil Llores. Gràcies. A tu. Ruta 66, un programa de rock amb una certa predilecció per la música americana.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 know you'd be here Been a while It's sure good to see you Rolling in here Ready to rock Stand and that shiny box We're picking up Right where we left off oh, last time I'll drop a quarter in that jukebox If you'll dance away no I like In and out of that neon light And if I kiss you up against the wall It ain't my fault Cause I can't turn it off Turn it off Just let me know El divendres és el millor dia de la setmana. Per nosaltres, també. Perfil Lliures, el programa de ràdio que repassa alguna de les activitats i esdeveniments pel cap de setmana i el nostre temps lliure. Whoa, whoa. Whoa, whoa. El Perfil Lliures, temps d'esports. Temps d'esports. L'agenda del cap de setmana a càrrega d'en Saïda Svai que presenta i coordina el programa esportiu de Ràdio Vilafant, pilota, pal i vota cada diumenge de les 7 a les 9 del vespre. Propostes esportives per aquest cap de setmana. Tercera divisió nacional. Comencem, doncs, amb la tercera divisió nacional, grup 5, jornada 37 de competició i, com de costum, comencem amb la Unió Esportiva Figueres que, després d'empatar contra el Palamós la passada jornada, se li complica molt la possibilitat del play-off el Prat, equip que marca la promoció de es troba a només 5 punts de la Unió i és el rival d'aquesta setmana. Diumenge a les 12 del migdia, els al lluitaran al Municipal de Vilatenim per assegurar-se opcions matemàtiques de play-off per l última jornada. Per altra banda, el Parlada, a 6 punts del descens, intentarà assegurar-se la permanència matemàtica per no tenir ensurts a la jornada 38. Els de Nacho Castro visitaran el Manlleu, situat just per sota amb un punt menys a la taula, aquest diumenge a les 12 del migdia. Quarta catalana, grup 31. Comentem, doncs, la jornada dels equips del poble. Primer, el Vilafant Futbol Club, que s'enfrontarà al COE, al Vila Sacra, per tal de revifar sensacions cara a la temporada que ve i provar de sumar punts aquest proper diumenge a les 5 de la tarda al municipal de Vilafant. El Vilafant Atlètic també seguirà lluitant per aconseguir bones sensacions cara a la temporada que ve. Per la seva banda, contra els Salvatans, aquest diumenge a un quart de 6 de la tarda al complex esportiu El Brascó. Lliga BBVA, la primera divisió. Després de l'anada de les semifinals de Champions, Barça i Madrid tornen a centrar-se en la lluita per al campionat domèstic, tot i la inestabilitat causada per la convocatòria de vaga indefinida de la Federació Espanyola de Futbol a partir del 16 de maig. Entretant, el líder rebrà el Re a la Reial Societat al Camp Nou aquest dissabte a les 6 de la tarda. El Madrid, en canvi, protagonitzarà el partit de la jornada juntament amb el València, el Bernabéu. El conjunt xer... Ja va demostrar que no s'arronsen les grans cites i podrien decidir el destí d'aquesta Lliga. Partit clau aquest dissabte a les 8 del vespre. I quelcom més de l'agenda esportiva. Cal destacar que aquest cap de setmana es celebrarà el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló. Fernando Alonso assegura que arriben amb millores al circuit de Catalunya, tot i que les, els principals favorits són, sens dubte, Lewis Hamilton i Nico Rosberg de Mercedes. Dissabte, a les dues, la qualificació. I el diumenge, a la mateixa hora, la cursa. Per a més informació, pilota pal bota, el diumenge de 7 a 9 o via Twitter, arroba pilota pal i vota. Es Arribem al temps final del nostre programa del perfil lliures amb la música amb la qual hem començat, la de la banda Roadhouse, que aquest dissabte tocaran en directe al bar-restaurant musical Àgora de Figueres, el nostre patrocinador. Ens tornem a retrobar en set dies, aquí, a la mateixa sintonia del perfil lliures de Raül Vilafant. Que vagi molt bé, Déu-siau, s'ha acompanyat en Rafael dos Santos. something right. ahead and some scared cuz you full my fear i don't know only how to get all this stirs well it still left of me you'll get to the right hey i was gonna mingle with you yes i